Jó reggelt, jó estét, jó napot! Annak függvényében ki, mikor nézi meg ezt a felvételt, melynek résztvevői ABC sorrendben, tehát nem hiúság. Így hozta a sors, a család, Hegy Iván, valamint Kele János, két sporthoz, egy a futballhoz, nagyon, egy a futballhoz is, nagyon hozzáértő ember, én meg a csapos vagyok, aki nem közbeszól, hanem kérdezni fogok. Ugye, elkövettük azt a dőrességet, amit más beszélgetésnél is időnként elkövetnek az emberek, hogy beszélgettünk egymással, de hát ez így van rendjén, hangoltunk, ha tetszik, és akkor már számos okos dolog elhangzott, de maga a beszélgetésnek a témája, hogy alapvetően a fociban, de azon kívül más sportágakban is, a technológiai fejlődés milyen változást hoz. Szeretnék elmesélni egy képtelen történetet, ahogy apuká mondaná, akkor is jó pofa, ha nem igaz. Innen induljunk. Azt írja az újság, Luiza is jelö, Ez a régiek értik, a maiaknak meg nem magyarázom el ebben. Hosszú. Azt írja, virális tartalom lett a Twitteren, bár Luiza is jelö esetében, ugye ezt a mondatot akkor senki nem értette volna. Tehát virális tartalom lett a Twitteren egy szerb, alacsonyabb osztályban készült felvétel. Azt sajnos nem tudni, hogy pontosan melyik mesről van szó. De olyan nagyon nem is fontos, a lényeg úgyis átjön. Egy véleményes döntés után, mit nevezünk véleményes döntésnek? Amit többféleképpen lehet megítélni. Köszönöm. A véleményes döntés után a játékvezető ítéletét kérdőre vonták. Magasabb szinten ilyen esetben jön a var, és jobb esetben igazságos szolgáltat. A szerv alacsonyabb ligákban azonban természetesen nincs klasszikus var, de előrelátó drukker igen. És az egyik szurkulónál köszön, köszönhetően annak, hogy a véleményes esetről felvételt készített a telefonjáról, a játékvezető ezt nézte vissza, és végül megadta az elsőre érvénytelenített gólt. Van a fénykép? Azt talán bevágjuk, talán nem. Jobban mutatna, bevágnánk, majd kiderül, hogy lesz erre alkalom. Hogy tetszik a történet? Az elsőre az utaszem, hogy ez biztos, hogy nem igaz. Vart, vart. Pogledaj usjedno, pogledaj usjedno. Pogledaj usjedno. a Hát, történeti rivális. Ah, én vagyok. <gülüyor> én vagyok. Én vagyok. Én vagyok. Én vagyok. Én vagyok. Én vagy ha igaz, akkor nem szabályos, tehát hogy erre nincsen lehetőség elvileg a szabályok szerint annak a játékvezetőnek, de egyetértek azzal, hogy jó pofa, ha igaz, ha nem, és jó rávilágít ennek a videóbírós, technológiás történetnek az ilyen különféle kultúrás visszásság, mint majd lehetőleg, vagy remélhetőleg kifejtünk ebben az adásban, mert egyébként nagyon sokféleképpen lehet érvelni mind a két oldal mellett. Tehát, hogy milyen jó, hogy ez már előfordulhat, hogy valakinek ott egy telefon megmutatja, és születik egy helyes döntés, ami a sport szellemisége, ez az igazságossághoz, meg a fair playhez közelebb áll, és akkor lehet úgy érvelni, hogy hát ez a teljes nonsense kategória. Iven? Ez szerintem gyönyörű történet. Én annak drukolok, hogy ez igaz legyen. Ha ez megtörtént, és valóban megadta a frankógót, tehát mert ugye csak azért adta meg, mert akkor akkor ez rendben van és ott a szerb alacsonyabb osztályban különösen rendben van, bármilyen alacsonyabb osztályban rendben van, az igazságossága, ahogy a ifjú kollégám mondta, teljes mértékben érvényesült, sajnos azonban ki kell ábrándítani a hallgatókat, nézőket, hogy ez az igazságosság, a var hivatalos, legmagasabb osztály, legmagasabb még nem, még nem érvényesült. Még nem tart. Azt akartam mondani csupusztán csak, hogy ez ebben a történetben Jó. gyönyörű. Jó, akkor meghagyjuk Mándi Iván tollára. Um, én abban az időben nevelkedtem, én középen helyezkedem el, lényegesen közebb korban az ivához, mint hozzád, sajnos, hogy hál' Istennek, mert fölrész aláhuzandó, amikor ordítottak, hogy szemdveget a bírónak, ennek most el is jött az ideje, A szó szoros értelmében, és szitták össze-vissza a bírót, de a bíró az egy, hát majdnem korlátlan úrnak tűnt. Azt kérdezem tőletek, menj, mekkora úr volt és mekkora úr most a bíró? Illetve segítsetek nekem abban, mert én ma már ezt se tudom. Régen ugye volt egy bíró, és volt azt hiszem két partjelző. De most már van negyedik bíró, és nem tudom milyen bíró, most a videóbírókat vegyük ki, hány bíró van, és mekkora bíró az úr? Mekkora úr a bíró, bocsánat? Hát igen, nem beszélünk, hogy mekkora volt, szerintem hogy soha nem volt akkora, mint például a rögbiben. tehát ahogy egy csapat csapatkapitány szólhat hozzá, és egyébként már az egy ilyen súlyos szabálytalanságnak minősül, hogyha bárki nem tudom, hozzáér, közel megy hozzá, és kizárólag a kiválasztott sokkal tárgyal egyáltalán játékvezető. Nagyon ritka alkalom, akkor ő mond valamit, az van, kész. Ez egy úri sport, vagy úri emberek sportja, elfogadják. Ott szerintem tényleg ez. A futballban szerintem sose mennyire, tehát a bírónak volt olyan és ez nyilván változtatott az idős során, lehet, hogy mostanra erodálódott egyébként, pont amiatt, mert a mindenki mindent visszanézhet, meg látunk ezer kamera állásból, meg nem tudom hány szögből, és mindenki okosabb tud lenni, mint a bíró, nem csak a helyszínen, de alapvetően a futballban ez sosem volt feltétlenül. Így és mindig voltak olyan játékvezetők, akik a egyébként nem létező tekintélyüket mindenféle érdekes lapok kiszórásával próbálták megteremteni vagy kompenzálni. Ai, mióta vannak lapok? Szerintem a, a 70-es világbajnokság az, amikor a sárglapokat bevezették, előtt, é. hogy a kiállítás volt csak. De akkor sem hm? volt lap még. És hány bíró van? Hát várjunk. Ugye? <gül> van negyedik bíró, most akkor van két, a bíró. Két asszisztens. Bíró, a negyedik bíró mit csinál? Hát egyrészt ő az, aki, hogyha megsérülne a játékvezet, akkor helyettesíti, tehát bejön helyette, másrészt pedig ott az a mellette egyrészt a cseréknél segítkezik, tehát ő néze meg, hogy az jön le, aki, akinek le is az megy be, akit adminisztráltak. Hát meg ugye a renitens edzők megrendszabályozásában van kétes hírű feladata, és hát nyilván most már a... Állj, milyen kétes hírű feladata van? Hát, hát... ott kell maradni a téglalabban. Resszelis Hós Istvánnak a legendás nyilatkozata jutott először eszembe, aki. Elnézést, tájékozatlanul. A két leteremtett, a YouTube-on megtalálható, leteremtett valaki egy játékvezetőt, aki próbált őt vissza terelni mindig abba aki zónába, ami az edzőknek ki volt abban az időben jelölve, és mondta, hogy milyen kis fiatalka volt a játékvezető, és hogy neki aztán nem mondja meg senki, hogy éppen hol tartózkodott, úgyhogy fölküldték a lelátóra. Én a felvételükhöz képest előző nap látta, ahol a kontét küldték vissza ebbe a téglalapba, a nem meccsön, a nem Liverpoolon. Az az igazság, hogy szerintem a játékvezetőknek sokkal nagyobb volt a tekintéje régen. Ma a te a technológiai, hát fejlődés, mondjuk, a technológiai változás, mondjuk azt, nyomán alkatrészekké válnak. Régen az igazi játékvezetők, azok igazi játékvezetők, azok ugyanolyan megbecsülő, füldegető, attól, hogy szitták őket a bokrot a lelátón. a tekintélyük ugyanolyan volt a legjobbaké, mint a játékosoké. Tehát azt, azt nem vitatták el. Hát most nem megyek Púlig, aki bébé döntött ezt a zsolt István vagy Vadas György tekintélye. Ezek tekintélyes emberek voltak. Ezek, ezek, ezek a kávéházakba beültek, és Zsolt István a Kálmán Györgyel üdögért be, ugye, a, a gellértbe. Tehát az, ezek... Ezek, ezek ja, és hát nem mellesleg a nemzeti főügyelője volt, csak úgy mondom. Igen. Tehát ezek, ezek nagyon tekintélyes emberek voltak, ma nagyon nehéz ilyen tekintélyre szert tenni, mert a játékazető gyakorlatilag el is hárítja a döntés felelősségét inkább sok esetben. Hát arról nem beszélve, hogy ugye ma végigengednek egy akciót, csak úgy mondom, végigengednek, erőre tudott tíz méteres lesz, előre tudott, hogy lesz még nyolcsor, még nyolc beavatkozás van sokszor, tehát nem az, hogy rálövi, akit, akit elengedtek, hanem még szor visszapattan, a közönség mondjuk nem egyszer 80 ezer nem nálunk, hanem hát ugye a világban 80 ezer örjönk, majd két perc múlva visszafúják lesz Jó, én most már tudom, miről van szó, de sokan nem tudják, és egyáltalán nem is értik. Ez például a Valószínűleg azért, ami, amit elhangzott, hogy a játékvezetőknek legyen lehetőség arra, hogy eltolja magát egy kicsit a döntés felelősségét. Milyen az, hogy egy meccsen valami tovább megy, miközben a bíró már tudja, hogy bármi történik, érvénytelen lesz? Vagy nem tudja, nem tudja eldönteni nem az adott pillanatban, akarja, tudja, nem is akarja. Így. Inkább nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és ha hát esetleg gól lesz belőle, akkor úgyis visszanézzük Ez a technológiával. Jó, akkor menjünk a logikában mentve. tovább. Azért vagytok itt, mert okosak vagytok, én meg nem csak, hogy <laughs> vagyok, de kíváncsi vagyok, hogy. Milyen olyan orbitális esetek voltak a fociban, ami arra vette rá, ha egyáltalán ez vette rá a vezetőséget arra, FIFA, UEFA, nob, most had nekem ilyen, ilyen mozaik szavakat mondanom, arra, hogy igénybe vegyenek olyan technológiát, ami egyébként más sportágokban van, vagy adott esetben ne olyat vegyenek át, hanem egyáltalán átvegyenek, egyáltalán a kérdés jogos-e, ezen orbitális okok miatt ben volt a labda, de nem vette észre, főrukta, de nem vette észre, les volt, de nem vette észre, STB-STB, kezdték el alkalmazni, vagy találták ki a vart. Van el kettők? Most kettő se hogy kezdje, miért? Hát erről a válasz az, hogy nem. Hát hiszen a futballban, hogy más nem mondjak, világbajnoki döntő dölt el azon, hogy egy labda nem volt benne a ben Anglia egyetlen világbajnoki címét a Fairplay úgynevezett hazájában. Ez nagyon... Egy életet leéltem, és nem látom a Fairplay úgynevezett hazáját. Tehát ezt... Az úgynevezettet hát, vagy, hogy Nem tudjuk, hogy bent volt-e. A... De ha nem tudjuk, hogy bent volt -e, akkor nem volt bent. Ugye a, játék, a, ez... a játékvezető, akinek akkor megfelelő vezetett, tehát nem kinten jó volt, azt mondta, hogy bent volt. De nem tudja, De nem se, tudja Azóta senki. is modellezték, igen. tehát nem tudták bebizonyítani. Hogy ez a lényeg, volt, hogy igen. bent volt. És hát egyébként van rá a Fairplay hazáját, azért emlegetem, mert ott minden körülmény annak kedvezett, hogy Anglia megnyerje a vb t Ez tagadhatatlan, ami eléggé sajnálatos. Egy életet leéltem. A futball tanítómestereinek hívják őket történelmi alapon, ez így rendben van. A Fairplay hazájának ez már nem olyan. Annyira a futball legnagyobb botrányai közül, nem tudom, tizet legalább a legnagyobb botrányok közül mondjuk angol játékvezetők okoztak, Csak úgy mondom. De ez egy melléksz tehát a világbajnokságok történetének egyik legemlékezetesebb döntése az volt, hogy a labda a Bambri stadionban, terőszerűen nem a nyugatnémetek labdájára, az angolok labdája a golvonalra vonalra vágódott, és megadták. Csak egy példát mondok, és a futball... Hol volt a bíró? Azt mondta, hát megkérdezték meg hát az azeri partjáról. Hát az azeri partjáról, az az akiről az stadion nevezték el. A fáma szerint a Herald Tribune csinált vele egy interjút, a halála előtt Bakuban. És megkérdezték, hogy hát látta-e. Mert hogy ő lengete. Igen. És mondta, hogy nem. És akkor miért tetszett lengetni? És azt mondta, hogy És ez nagyon is hihetőnek hangzik, tehát ha ezért csinálta meg De megértem. második történet. Nem biztos, hogy igaz de de, de megjelent. Tehát olvas. Nem, nem kitaláció. Abszolút. Tehát amerikai tehát ez hiteles labban megjelent, ez nem bulvárlabban. Ne igen. Tehát, ezt tehát azt mondta, hogy Stálingrádért. Amit én el tudok hinni egyébként. Tehát ismerve. Most, nem, most tegyük túl magunkat. Értelek, értelek. Tehát neki azért. Ez az, az, az megértem. Ha ezért. Emberileg megértebb. Miért vezették be a vart, ilyen esetek miatt? Nem. Én, én nem hiszem, ha nem, abban, hogy egy, egy, egy... ha nem ér. A fogalmam nincs, de nem ezért, ha ezek miatt, akkor már 120 okay. éve be kell okay. nagyon, nagyon sok dolog közrejátszik ebben. Én nem nagyon hiszek általában hogy egy oka van valaminek. Páne nem hiszek ebbe a posztok, ergo, propterhokban, hogy valami utána történt. Tehát azért, nyilván ez egy jó indok annak, hogy egy csomó ilyen nagy, horderejű tévedős történt fontos platformján a labdarúgásnak, fontos mérkőzéseken. Esetleg voltak ennek szenvedő alanyai, csak úgy kiegyensúlyozom a beszélgetést, hogy az angolok 2010-ben, amikor a németekkel vívott VB 8 at döntön a Frank Lampard lövése, Hát legalább másfél méterrel a gólvonal mögé pattan, de szabad szemben az élő közvetítésből mindenki számára jól láthatóan, tehát már is, már is mentek ünnepelni az angolok, és nem adták meg azt a gólt. Hivatalosan, egyébként a golvonal technológiát hogy a következő évben, a 14-es braziliai évben emiatt már használták, ott ugye a labdába épített chip azonnal jelez a játékvezető karúrája, hogyha be, teljes terjedésben felállt. Álljunk meg, ez a technológia vitatatatlan. Tehát a golvonal technológia az vitatatatlan, az fejlődést okozott a futballba. A varag. Állj, azt mennyivel hamarabb vezették be, mint a bart? Hát ugye ez 14-es már volt, és a varaz az meg ugye majd csak itt... Jó, tanaptis, tehát az, az, az évekkel korábban 18-as végén a végén. De, de, de amikor bevezették, már évek óta megvolt az a technológia, teniszben tehát, az a teniszben használják. Tehát Igen, tehát évek óta megvolt az a technológia, csak egészen addig, amíg nem volt egy ilyen nagyon látványos ürügy rá, nem, nem döntött... Igen. Szerintem, hogy, hogy megteremtődött az ügy, azzal van, de hogy a valódi okok mik lehetnek, szerintem az egyik az mégiscsak a komercializálódás a sportnak. És két részből. És egyik részben az, hogy rengeteg kamerával, rengeteg mérkőzés közvetítenek, elképesztően látványosak most már ezek a tévedések. Mindenki látja, és akkor ott van feketén-fehéren a bizonyíték, ami Bachramovnál még nem volt ott, mert ott egy kamera vette, olyan minőségben, hogy vette, élőkéből lassítgatták, de hát nem tudták megállapítani. Most már van 8 kamera csak a goal minden szögből, és teljesen egyértelmű, mi történik. Ilyen szempontból óriási presztízs veszteség volt az, hogy a fontos meccsöken folytatólagosan nagyon látványos játékvezetői bakik történtek. Uh -huh. De ugye közben meg ez sem véletlen, is, hogy beszélgettünk a játékvezetői tekintélyről, ami nagyon fontos elemennek az egésznek szerintem, és elhangzott, hogy a nemzetibe főügyelő valaki, meg egyébként is micsoda a tekintélyes ember, a civil hivatásnál fogva. Hát Ez elvált ez a két dolog egymástól. professzionális labdarúgók lettek szásportolói státuszban, akik rengeteg pénzt kerestek azért, amiért csináltak, óriási sztárok voltak, nagyon ismertek, nagyon megbecsültek, és játékvezetők, akikről még nem tudom, a 2000 es évek elején is, én gyerekként emlékszem erre, hogy a civilben fogorvos foglalkozású Markus Merkez ilyen ep epiteton ornanya lett, hogy minden között is És én nekem nem fért a fejemből, hogy profi játékosok, akik minden futballoznak, rengeteg pénz keresnek, és egy fog Orvos meg így levezeti nekik a mérkőzéseiket. Persze részben álságos, de valamiért ez az államatő, félamatőr státusz a játékvezetőknek megmaradt, és hát hogyan képzeljük azt el, hogy a, valaki fogorvosként ott majd megrendszabályozza, nem tudom, Cristiano ronaldo meg Messi. Jó, egy mintha akkor maradjon nálad a szó és a kép annyiban, hogy Amerikában, ahol egyébként nem a fociban, hanem máshol, ennek megteremtették az előzményét. Ott miért teremtették meg? Azokban a Eleve üzlet az egész, tehát nem, ki, nem képzelhető el, hogy valami, bocsánat, de amatőr odatévet valakinek a döntése millió dollárokról döntsön, mert ő most éppen nem látott valamit jól. Tehát ha megvan valamire az eszköz, és uh, ki lehet küszöbölni olyan hibákat, amik rontják az üzletet, akkor kettő percet összejönnek a tulajdonosok. És én le vagyok néz... szaharva néző téren, aki ebből egyébként nem látok semmit. Hát ugye az van, hogy valószínűleg látod, mert ott ugye a sportok kapásból, ugye televíziós terméként kezdődik. ott vagyok a helyszínen. Ja, a helyszínen. Igen. De hát ott ennek az egészen meg van teremtve a elem részét. tehát még az amerikai fociról beszélve, én azt nézem többször, ott egyrészt ezek a kivetítő meg vannak mutatva, a játékvezető kommunikálja a döntésének az okát, be van mikrofonozva, be bemegy elmondja, a pályák közepére, is, bekapcsolja a mikrofonját, elmondja, hogy a 72-es játékos ezt a szabálytalanságot követte el, ez a büntetés. kész. Ez mióta van? Hát, ezt nem tudom megmondani. Ez egy, mióta én nézem, szerintem évtizedek óta így van. Ugye a fociban ez nincs így, mert hogy kultúrásan ez a kettő nagyon-nagyon messze van egymástól, Ö, és, és ugye azért is különbség Mi a Ugye ott is úgy indult, hogy nem volt ilyen. Mi a különbség az amerikai foci kultúrája és az európai foci közötti, kultúrá, közötti különbség, hogy aztán rátérjünk a var és az európai foci, a var és az amerikai foci kulturális különbségére. Én most nem akarok más tollával ékeskedni, de azt ékeskeni. hiszem talán, hogy a Szililacival volt egy ilyen vitám, hogy beszélgetésem meg a superliga kapcsán, és ő fogalmazott szám nagyon találóan, amikor azt mondta, hogy hogy az európai labdarúgás, meg az egész európai labdarúgó társadalom az olyan, mint egy ilyen törzsi rituálé, de legjobb esetben színház, hogy ehhez az érzelmi kapcsolódása fontos, hogy egy közösségbe tartozunk, hogy van egy csapatunk, és hogy ez egy, ez egy rítus, hogy meccsre járunk, és hitek, hiedelmek vannak, nagy vereségek történetei, nagy győzelmek történetei, miközben az amerikai sportok, meg ugye üzlete, üzlet. És szerintem kicsit úgy aránylik ez a kettő egymáshoz, mint egy színházi előadás, meg mint egy hollywoodi blockbuster film és a hollywoodi blockbuster filmben nem lehet hibázni, nem lehet valaki uh, fél amatőr státuszban foglalkoztatva, ott mindenki az, abból él, abból keresi a pénzét, és azért van ott, hogy a okay, lehet, hogy... elfogadom, ez a, ez azért is, is, mert nem is van a történetet. Mennyire tűnik szerencsésnek, még nem vezették be, de ezen kultúra alapján a var bevezetése de mondhatom azt, hogy ráerőszakolása, a kettő közötti különbséget nem kell zongorázni, ha tudnám, akkor nem ülnék itt az európai focirá. Szerintem ez, az, ez a nagy hibája. Tehát én elviszinten... Te ellene le vagy? Nem, én nem vagyok ellene. Én, én azt gondolom, hogy, és ebben valószínűleg van, és biztos vagy, hogy van közöttünk Elvi különbség is. Na azt gondolom, hogy arra alkalmatlan jelenlegi formájban a videóbíró, hogy minden egyes hibát kiküszöböljene. Ennek sok oka van. A játékvezetők szerintem tegy, nagyon látványos ellenállása. Rengeteg játékvezető, amíg ezt követtem, napi szinten elszabotált a, a videóbírónak a működését, meg a működtetését. Ö, ugye nem tudom, hogy ez még a felvételőt előtt hangzott el, hogy akkora tévedések vannak, hogy az ember nem tudja jelenteni, hogy most vagy csal, vagy, vagy tényleg nem ért hozzá. Vagy az, az érdek, hogy ez nem működjön mert érzi, hogy ez ellene szól. Nekem ez még egy harmadik aspektusként ott van. Ö, és hát ugye van, at, amiatt is idegen ez ettől, mert a szabályokban nincs az operáció. De ez, de akkor, akkor, itt... akkor, akkor ez látszott félért, és te most azt mondod, hogy ez az Európai Foszi megerőszakolása, a VAR bevezetése? Szerintem nem megerőszakolása, csak nem lehet félszívvel csinálni valamit. Tehát, hogyha eldöntjük, hogy ebbe az irányba megyünk, mert üzletként főképpen üzletkét tekintünk erre a játékra, és nem megengedhető, hogy egy BL-döntőben egy izé, félszemű parti ne lássom, még egy három méteres akkor, akkor be kell ilyen technológiai megoldásokat. De azt nem merjük megcsinálni, hogy teljesen amerikanizáljuk a sportot, hogy a indokolja. két elhozhat, izé meg bejön a játékvezető, meg kilassítjuk, meg só elemként a játékvezető. Vagy valószínűleg ez annyira idegen, és annyira sok... De ez a jövő? Én szerintem óhatatlan ebbe az irányon vagyunk, mert ez most, hát nem, működik. Meg, ez nem, most nem működik. Ő. Hát először is több tételhez szeretnék hozzá. A futball üzlet, azt tudjuk, de a futball eredetileg is üzlet volt, ha nem is ekkora méretekben. De azért csak szeretném jelezni, hogy a Reámadid ötszörös, meggyőztes hőskori csapata az mondjuk minimum hét külföldivel állt fel, vagyonokért. Akkori vagyonokért. Egyébként a beket nem lehetett nem vagyonokért megnyerni. A Milán Schiaffinoval, meg nem tudom én, Dino meg világbajnokokkal átfel, tehát már brazil és ulugvái, úgy értem, világbajnokokkal, a Real Madrid, meg Di Stéfanoval, aki argentin volt, Riállal, aki argentin volt, Dominguezzel, aki argentin volt, Puskással, aki ugye tudjuk, hogy nem volt spanyol, és sorolhatnám. Tehát a futball mindig a Milán, az Inter, a Real Madrid nagy szériái, azok abból fakadtak, hogy dúsgazda klubok voltak. Nem véle, ha Mondjuk a Vasas, a Ferencváros azért nem tudott Beket nyerni, pedig versenyben lett volna. Ha mondjuk a Vasas megszerzi a Sandro Már Zólát. Még a farkas mellé, ugye? Vagy az Albert Varga, nem tudom én, Suárez, már mármint a régi szúr, új aranylabdás Suárez, ugye kicsit javul a helyzet. Igen. Erre nem volt szans, Tehát az, ez az egyik. A másik az, hogy a, a kultúra, tehát mindig azt hogy európai. Először is európai és dél-amerikai. van. A dél-amerikai kultúra, igazod. mondjuk, hát az utóbbi négy világbajnokságot nem a dél amerikaiak nyertik, de ettől elszámít. Igazod. Eltekintünk, akkor Európa, Dél-Amerika X volt. Igen. Körülbelül. És én az, az remélem, hogy most remélem, hogy e, szorosabbá válik a verseny, Nagyon az esély rá, e, e, Hogy szorosabbá válik. Most is nagy esély van rá, hogy szorosabbá váljon. E, harmadszor. A futballt nem lehet semmilyen más sportággal összevetni. A futball több, mint sportág. A futball egy olyan globális valami, ami nyugodt szíve állítom. Itt, kezd, itt jön az a szili. Nem tudom. Nem csak egy, ez az, ez, ez az a beszélgetés. Lehetséges, hogy a... Semmi az a beszélgetés, hogy ez egy ritus. Az egy éritu... A futball egy glob, amihez hasonlítható, jobb, ha Jó figyeljetek, mert én ezt határozottan meggyőződéssel mondom, a tapasztalatból, hogy a háborún kívül ennyi embert nem mozgat meg semmi. A világháborún kívül, úgy értem. Mint a labdarúgás. Elég sokat éltem, mondjon valaki, bármit ami annyi embert mozgat meg egyszerre, mint a futball? Nincs még egy ilyen. Nem, hogy sportág nincs, semmi nincs. A rock and roll, a futballhoz képest rész. Pedig Elvis Presleynek és a Beerusnek volt névi hatása a világra. Nem hasonlítható a futballhoz. És? Hát csak mondom, hogy a, a rítus az egy világrítus. Egy több, egy, vagy több száz éves, de mondjuk az, hogy legalább száz éves. A belső vb-től számítjuk, majdnem száz éves rítus. Egy olyas valami, ami már 1900, mondok valamit, 1910-et írtunk. Tizet. És fölépült Ezt előbb azok, a Hungária körül, Vagy körút, akkor még nem éltél. Vagy az, nem, az ülői út és a Hungária körült fölépült. Ezek 20-30-40 ezer stadionok voltak. Ami azt jelezte, tehát nem egyszerűen az, hogy a Schlosser konflissa előtt Iben, kifogták értelek. a lovat, de hanem azt, itt tömegméretekben olyasmit történt, érte? Ez, a nem tudom, tízes angol kupa döntő volt? ezer ember? Igen. Tízbe körülbelül, tizenkettőbe? Kétszádezer. Akkor mégis hogy létezik? Hát úgy, hogy bevezették? Ez egy üzleti kérdés szerintem, de nem abból a szempontból, ahogyan ö, ifjú kollégám mondta, nem a futball üzleti, hanem a technológiai üzleti. Ez valakinek nagyon jó lehetett. És ez elég? Hát ezek szerint igen, mert a futball a rá Te mondtad, ráerőszakoltál. Én ezt kérdeztem. Hát, ö, hát ez nincs más már. Ugyanígy, de egy türelem. Számodra ez mennyiségi vagy minőségi kérdés? Tehát amióta van var, azóta az, amit focitnak nevezünk, mennyiségileg vagy minőségileg tér el attól, mint ami a var előtti világban. Hát megváltozott, nem tudom, mi a kérdésnek, mit jelent ez, hogy mennyiségileg vagy minőségileg. Hát, más... Minőségében más lett. Hogy más más lett. lett. Mennyiben? Hát például állásidőben. Ami rettenetes. Ami teljesen idegen a labdarúgástól. Tehát még abban a döntésben is rossz, ha 5 perc után, mert 5 perceket áll a játék, 5 perc után helyes döntés van, akkor is rossz. Okay. Akkor inkább legyen rossz döntés, és ne álljon a játék. De van, akkor van a következő kérdés, maradjunk akkor az Ivánnál, ő kezdi, aztán a Kele János folytatja. A nép miért vette tudomásul? Hát mit tudod tenni? Annak? Ez egy jó kérdés. Hát a nép nem tud ezzel mit tenni. Hát tiltakozik, nem hát meg. Hát nem a... nézi. Ja, hogy nem megy ki a stadionba? Hát annál jobban szereti a futball. Hát a, a futball, ennyi, az évszázados, hát hogy mi? Hát... Ott van előtte ez a videóbíró képernyő, kivisznek magukkal almát, és mint a Vilmost lenyilaznák, nem tudom nekem ebben vitám van, és itt a... Belem? Igen, igen. igen, tehát itt az üzlet kapcsán is vita van. Én értem, hogy pénz kell a foci. az mindig kettőke. és mindig a tőkében gazdag országok, tőkében gazdag csapatai nyerték a kupákat. Nagyon egyetértek. csak ugye ennek a tőkének a forrása más, mert a... A Real Madrid, a Milán, az Inter, ugye ezek a milliárdosok által megvett csapatok. Kicsit mint a műgyűjtés úgy működött ez, hogy ezek majd szép, ráköltek egy Nem azért költök rá sok pénzt, mert nagyon nagy hasznot termel, hanem mert nekem az egómnak kell, vagy egyszerűen jó esik, szeretem, Én ez ér, egy hobbi. De üzlet volt. Ebben a szempontból úgy nem üzlet, hogy nem profit termelés volt a cél, hanem valami más, nem tudom, presztíz, renomé, akármi, ego. És azért ebben a televízió minőségi váltást hozott, amikor hát most már a, nem tudom a Acet Álk már is üzlet, tehát ugye a holland nem mert ugye egyszer a tévés pénzekből visszajön, annyi, hogy nyereséggel lehet működtetni egy futballcsapatot, és ez azért mennyiségleg is kiszélesítette azt a részt, ahol ez üzletként értelmezhető, meg ugye, hogy a globálisá is úgy vált, hogy korábban is globális volt a futball, mert a világ minden részén imádták a futballt, csak most már a világ minden részéről tudom imádni a csúcs futballt ami ugye egy másik típusú dolog, ráadásul megjött az a generáció, aki már tényleg értetlenül áll az előtt, hogy hát ott a szabály, hát látom szabad szemmel nem volt benne a labda, ezek meg megadják. A, hát mi történik itt? Hát én nem értek ebből semmit. És szerintem részben a, egyébként nagyon igaz az, hogy van technológiai lobby, mint a világ minden részén van technológiai lobby, itt is van technológiai lobby, akik el akarták adni. Hát nézzük meg, hogy a FIFA-nak, UEFA-nak hány technológiai cég a szponzora, a támogatója. Nem tudom, nyilván ez létezik és van, de közben van az is, hogy a FIFA UEFA, a többi vezetői nagyon-nagyon félnek attól, hogy a következő generációban a futball ezt a típusú előnyét már jóval nehezebben tudja megőrizni. Tehát egyszerűen olyan sok a versengő termék, akár az amerikai sportok, akár más sportok, akár nem is sportok, hanem mindenféle közösségi médiás alkalmazások, a TikTok, meg nem tudom milyen trendek, hogy egyszer muszáj lépést tartania azzal, hogy technológiai értelemben átélhetőbbé, fogyaszthatóbbá, modernebbé teszi a játékot. Itt kérdezhetek tőled valamit? Mert hogy tudnék, van egy nagy csapdája ennek, hogy a futball megőrzi a saját lényegét, az egy óriási erő. Tehát, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, ez, amit te elmondtál, ezzel nem azért, hogy udaroljak, százszázékig így értek, százszázadékig nem szoktam udarolni, nem vagyok olyan típus. Klöke, a... Ezen a területen. Igen, aztán vég Hát lányoknak hajdanál, egy. de az nem a műsor egy. témája. Szóval a lényeg az, de a futballnak volt egy ereje, hogy nem lehetett hozzányúlni. Most ez az intakt mm. futballnak vége. Hozzányúltak, és Hát legalábbis nyugodt szívvel azt lehet, nyugodt, nem nyugodt, de nyugodt szívvel állítani lehet, nem nyugodt szívvel végig tapasztalni, hogy nem vált be. Tehát megnyugtatóan nem vált be. áj, mit jelent az, hogy nem vált be? Hát, hogy a dilemmák nem csökkentek. Sőt, növekedtek. Volt -e én a, a, a kedves én hallgatók, nézőknek mondom, hogy én 40 éve ezzel foglalkozom, voltam világbajnokságok és begdöntők tucatjain, európa bajnokság mindenféle válogatott meccseken, több százon, tehát rengetegen. Én ezt átéltem. Tehát, hogy, hogy az tilos volt az én szem, hogy, hogy azt felmerjem tétel, de hogy nyilvánosan leírjam, hogy csal valaki. Hát, ahogy ifjú kollégám mondta, az, az, az, hát, aki lemerte írni, hogy csalod, a szememben nem volt újságíró, attól, attól kezdve. Tehát nem, ilyen nincs. Pedig láttam néhány csalás, Byron Morédótól, nem tudom érde, egy csomót. Tehát nehogy ne, véletlenül ö, ö, fél, félreértés legyen. De hát lesemertem volna. Most azonban tényleg az a dilemma, ne arra, ne, ne, hogy fejezem hogy nézem a közvetítést, megnézi a var, és csomószor olyan, est, Jó, és azt ítéli, aminek az ellenkezményt látom, még, azt nem ez, hiszem el. De részlete... majd nem ért hozzá, vagy csal. Erre még részletesen lesz szó, de Nagyjából fél időben vagyunk, kicsit Na. még előtte. Ha most klasszikus kamerák lennének, akkor rád közelítenének, és mutatnák a gyöngyöző oblokodat. Igen. Régen ismerjük egymást, tudod, hogy nem bántalak. Szándékosan biztos, hogy nem is ennyi nekifutás vég, után végképpen. De nem létezik az, hogy e tekintetben, a viszonyulásod tekintetében, nem az, amit tudsz róla. Lejárt lemez lettél. Lehet. Lehet. Bár hozzateszem, én nem vitatom. Én nem. Szerintem nem a korommal függ ez össze. Én. Hát ha a igazságos... korommal függne össze, akkor. Valami ezt hozzászoktál? Nem. Az, e, e, nem. Az igazságossággal függ össze. Ez, jó, ez egy fontos dolog. Igazságosság. Vagy, vagy hagyomány, vagy életkor, vagy hozzáállás, aspektus, mi? Mert az igazságosság az igazságossága minek? Hiszen az igazság, a varral együtt van több igazság, vagy a var hát előtt van? ez a van? probléma, hogy nincs több igazság vele. Ez a problémám. Nem akkor rom az igazság, nem akkor és, szívesen... még, és még egy dolog van, amit merek mondani, annélkül, hogy szakértő lennék. Hogy annak, hogy hat méterre ben volt a labda, ami nem tud lenni, mert csak a kapnak akkor a mélysége korábban a bíró döntését azt el kellett fogadni. Tehát olyan nem, nem lehetett az alkotmánybírósághoz fordulni. Nem, vagy hát persze voltak itt megfenyegettek halálosan. Oké, okay, meg de a lefújás ügyet, után meccset akár csak a pénztartóvaló távolás nem, után reklamálni nem lehetett. Ez ma megszűnt. Hát volt egy olyan alkalom, ahol igen már a mérkőzés lefújása után visszanéztek egy jelenttet, kiderült, hogy 11-es itt ítélni, és akkor újra visszajöttek a csapatú gyakorlatilag. Én ezt értem, de régen 11. ilyen nem volt. Régen nem volt ilyen. De egyébként ez egy nagyon fontos elvi kérdés, amit elhangzott hogy igazságosabb lett a játék, mint korábban. Ugye itt van két változó, tehát hogy teljesen igazságos, tehát minden döntés kiavítunk, és csak jó döntések születnek. Ez nyilván nincsen, erre a var alkalmatlan is a futballnak a szabályrendszer alkalmatlan, hiszen van egy csomó gumiszabálya kezezés, testesen Na, állj hát állj meg, hát a, a kezezés az eddig az volt, ugye hogy azt szándékos? mondja, hogy lejárt lemez a lejárt lemez azt mondja, hogy eddig az volt a kezezés hogy szándékosan azt meg lehetett állapítani hát. e, e, e, János Kám lejárt lemez ide vagy oda? nem sértődöm kérdőjel meg. volt, én azt kérdeztem, é, hogy nem lé... Nem, is lejárt lemez vagyok nem is akarom tehát a koromat nem lehet letagadni arról beszélek hogy amikor hajdanán, tehát még most is ugye, de mindegy ma, ma is aktív vagyok, de, de szó, az volt az hogy nem volt visszajátszás, hogy 11-es, és nagyon sokan olvasták, amit írtam, tehát volt felelősségem. Az volt az alapvetésem, hogy amit elősőre érzek, ne kezdj el meditálni rajta, meg kb. hülyét csinálsz magadból. Tehát amit elsőre érzel, ezt ma is érzem elsőre, és nincs. Közel nincs az ítéletnek sokszor. Oké, okay, kellem. mi van helyette? És hogy azt akartam mondani, hogy ugye szerintem a futball szabályrendszerű és alkalmatlan rá, hogy mindig igazságot tegyen a var sem, hiszen a szabályok sem kellően exaktak egy csomó kérdésben. De azt kell fölteni magnak, hogy most bizonyos esetekben előfordul, hogy nyilvánvalóan rossz döntéseket megfordít a var. Uh -huh. Ez Nem az összes eset, de valamennyit, tehát az én nézetem szerint valamennyivel azért csak igazságosabb és ferebb lett a játék, hiszen van néhány, is vitatkoztatunk a százalékokon, hogy mennyi, lehet, hogy nem elég, sőt, egyébként. És van egy csomó másik hátránya a varázsnak. Ez nem zavarja, ez elég ahhoz, hogy csak kérdezett? Ez, ez, ez, ez a kérdés. Mert a futballt megváltoztatta, nem előnyére. Ez, ez a biztos, kérdés. hogy a, a te vagy az ő generációja, mert ugye sokkal fiatalabb, és jól beszél, tehát rendben van. Az, desz, ő van az ő generáció. Az ő generáció. Hát ő nem szereti, ők se szeretik, hogy a játék öt percig, és főleg nem szeretik, a 5 percig áll, és még okay, itt van előttem a szabályköny, felsorolhatnám, de nem teszem. Uh, ugye megvan határozó, hogy milyen esetekben vesznek igénybe vart. Hol húzódik a határ? Miért nem az egész? Hát például... Itt ez a kérdés, igen. Miért nem az Miért csak a gól tered? Mi, mi van, hogyha a gól ugyanegy... Olyan szögletbe esett, ami nem volt szöglet valójában. Azt már nem nézik vissza. De miért? Mert ezt a döntés hozták a szabálynál. Egy, e lehet egy csomót... Te mit mondasz? Ki fog terjedni arra is? Időkérdése? Mi már nem leszünk, de akkor már... Szerintem nem, szerintem nem. Tehát uh, itt uh, nyilvánvalóan észszerű határokat lehet és kell húzni, és ott ezt Oké. Okay, a... Most jönnek a gyors kérdések. Uh, azt áruljátok el nekem, hogy a VAR-t kiveszi A VAR mondja a bírónak azt, hogy itt vagyok, vagy a bíró is mondhatja azt a varnak, hogy legyél itt. Nem, a var szól a bíróra. Oké, a bíró miért nem mondhatja? Hát miért ne... nem lehetnek a bírónak képviselni? A... még egy pillanatra itt meg, mert az előbb még, mert a gyors kérdések, de ugye nem tudjuk, hogy mikor szól a var? Mert először... Itt, elő... Ez, ez, ez e, e körüljáról. Egy pillanat, nem egészen, mert ezt pontosítani is lehet. A var, aki ugyanis ott szól, az élő ember, egyszer csak szól a túloldalról, hogy a fél órában előbbben volt egy szabálytalanság az előző térfel, és visszajátszák az előző térféltől. Tehát... Türelem, amit most mond az Iván, mennyivel korábbi esetről szólhat a varnak, miközben real time-ban mondjuk 50 perc, az 55. percben Olyan... vagyunk. Olyat nem lehet, hogy nem tudom 50 perccel félre van a korábbi, de, de olyat lehet, vagy abban az akcióban, ami gólt eredményezett, vagy hogyha piros lapos szabálytalanságban, akkor rá kell. Okay, rá ak kell akkor nézni. tehát ilyen nagy időintervallum. Hát az igen, másodperc is van, De, az csak 20 de, de olyan másod, van, hogy valaki végszalad a pályán, zicserbe kerül, esetleg belővi. de közben állsz, a játék a fülö, hogy egyébként ahol labdát szereztek, az egy piros okay. lapos szabálytalanság. Aki volt. egyébként ül a varszobában, mit lát? Amit akar. Hát ez a probléma. Bonitort, Hányan ülnek a varszobában. szobában? van? vannak? Hárman? hárman négyen? Igen. Hárman Igen. vagy négyen. Mit csinálnak? Nézik a témon. Hát rengeteg kameraképpen. De van. miért nézik hárman? Hogy minden Ki, ki dönt? Van ott is egy főnök a var, var szobában egy szobában. Tehát van egy főnök var és két alvar. Igen. És akkor a fő var egyszerre csak szól. Ezt azért teheti, mert amit lát az egyértelmű, ő mást lát, mint amit a bíró. Az is lehet, hogy a bíró már továbbfutott az akció, és mögötte történik valami, azért erre volt példa, és akkor igen, ő látja azt, amit a játékvezető nem látott. Vagy az is lehet, hogy ő neki az a, az, az érzés, a támadó játék vezetője. érzés, az Ivánnak te, az, Iván az mikor én nem volt bekapcsolva uh -huh. a kamera, de beszélgettünk, arról beszélsz, hogy 28 mm-es les, tényleg les, de a játék szépségét öli meg. Ezt a 28 mm-es lest honnan látja a var, miközben a bíró nem látja. Mert ugye utána látjuk ezeket a, ezeket a sávokat, amelyek megmutatják, de ezek a sávok akkor is benne vannak, amikor egy Nem, nem, nem, nem. Hát ugye az vagy, Szabad a gól... szemmel láthatatlan. De a gól nem, születik, de terma... de a gól születik akkor, akkor meg kell nézni ellenőzni, hogy volt-e bármi, az kötelező. és a nyilván De gól nélkül, megy... de nincs gól. Mégis jelzi a, a, a lest. Akkor nem nézik vissza lest. Akkor nem nézik vissza a lest. Nem. A, okay. ezért, nem. Ezért engednek el most már csomó helyzetet a játékvezetők lesgyonós esetben. Engedik tovább, Amikor hogy Amikor én azt menjen, látom, hogy var akkor visz... valójában mi történik? Azt történik, hogy bent a var kisbuzba, vagy nem tudom, mire hívják ezt a kis részleget, ahol ők, ők elvonnak, akkor ők ott több kameraszögből megnézik, és kommunikálnak a játékvezetővel, hogy mit látnak. Amit ők látnak hárman. Voltál valaha is ilyenben? Nem. Én se? Szerintem valaki azt mondja, hogy nézzük ezt, csak meg. Hát ő se látja. Annak idején a Just abban váltott ki óriási botrány, talán orosz csillánál, hogy azt mondta, hogy szeretne olyanokat látni, akiknek az otthonában vannak ezek a mérők, ami alapján megállapítják Igen. a nézettséget. Majd felhívott engem az akkor intézet, hogy ez szigorúan szabályellenes, benne van a szerződés, hogy ilyet nem tehet az, akin ilyen van. A varszobába vajon te lehet menni? Biztos, hogy bele lehet menni, és amikor ez egy jó is téma lenne a sport sajtónak. Hát, tehát hogy hol van a a demokratikus kontrolljabban. Én, van én úgy tudom hogy egyébként, hogy szerveztek ilyen bejárásokat, amikor bevezették a meg nem nem, nem, nem, nem, közben. Demokratikus kontroll. De tehát a de var kontrolljabban. De az kontrollja. És akkor a hát, var... Mondja azt, hogy hopp, álljunk meg, nézze meg, rajzolja be, rendben van. Ez rendben van. A probléma ott van, hogy megnézi, berajzolja... Hát ezért, hát ezekre az esetekre, oké, rendben van, tehát akkor ez egy jó téma, én is kaptam egy kis piros pontot. Van-e arra szabály? Ott tőlük mi hárva, mennyi ideig tökölhetünk egy és Nincs. ugyanazon esetben? Nincs. Nincs. Hát órákig nem. Van-e az amerikai fociban erre szabály? Én most sincs szabály, egyszerűen. Előfordul ott, ott is ott ilyen, ilyen hosszú izé. Ott ugye az van kimondva, például az, amely egyébként előfordul, tegnap volt egy mérkőzés, hogy leesett a Skycam, és 15 percig állta, mert nem tudták visszaszerelni. Ez a másik, hogy ugye van. kellékei vannak a focimesnek, tehát igen. nem csak a labda. Így De van. ott erre, erre szocializáló. Így van. Akkor tehát ez egy más dolog. Na, tehát ez, ez jó. Más. jó, jó, rendben van, igen? Ö... Vagy ilyen. igen? Hát az rendben van. Ugye ott az a szabály, hogyha nem tudnak meg... Ugye megnézik az összes rendelkezéssel a képet, ez megtörtént valamely időn keresztül, és ott az a szabály Amerikában, hogyha nincsen megfelebeszetetlen bizonyítéka annak, hogy rossz döntés született a pályán, tehát nem tud nem, nem találnak olyan kameraszöget, amiből az lát, amiből pontosan látszik, hogy mi történt, akkor azt kell hagyni, ami a pályán okay. történt. A futballban ugye ez sincs ilyen szinten kimondva, hanem ugye nézegetjük, nézegetjük, és valaki dönt valami, de ki dönt a játék Mennyi volt A, dönt? Leghosszabb a var időn, dönt? Amire ti emlékeztek. 6-7 hát, uh, perc, talán több nem volt. Ott áll a bíró, és beszélget azokkal a játékosokkal. Ha hát nem, mert akkor ezt szólnak neki egy tessék megnézni. Nem, az még nem tartunk. Az ja, még külön van. Tehát ott Fogja egy a fülét, mint egy rossz kém, hogy ő most kommunikál a Varsóban. Hozzátéve, hogy akkor könnyen lett, hogy az a politikus, aki akkor is a füléhez tartja, <gül> lefognak, akkor nincs benne senki. Így, így, így. A népnek fogalma sincs, mi zajlik. Csak azt tudja, hogy Helyzet van. Ott ül, a játékosok ugye utána azok le, me, lemerevednek, Igen. mert ugye a teniszben ugye két ezért, szerva közben ugrálnak, hogy, hogy bemelegítve maradjanak, itt, itt semmi nincs. Azokkal a játékosokkal beszélget, akiket egyébként aztán majd el fognak marasztani a Varsóvában. A játékosok, tehát van egy ilyen egyesség, hogy ezt így elviselik. Minek a függvénye, hogy kihívják? Nem. Minek a függvénye, hogy ki Kihívják? Ő dönt? De mind a kettő működhet, meg ugye ez országonként változik. Ugye, amikor bevezették például a Premier league Angliában, amit én akkor szorosan követtem, ott ugye kifejezetten az volt, tanulva mondjuk Olaszországból, Spanyolországba, kifejezetten az volt a helyi szövetség döntése, a liga döntése, hogy nem mehet ki abba a kis monitorba, kukuszálni. Tisztázott azok szemmel, akik nem tudják, hogy miről van szó, hogy van egy televízió a pálya szélén, ahol megnézheti a bíró azt, amit korábban a Barcóvában látott a három Igen, var. Oda kiadnak neki egy képet, több képet, amit megnézhet. És azt mondták Angliában, hogy ez nagyon-nagyon rossz, mert egyszerűen hülyén veszi ki magát, hogy veszít a tekintéből a játék között, hogy néz meg, hogy kiszaladgál a kis monitorra, Segítséget kér puskázik. Nem tudom, hogy ez ezt elkerülendő. Nem is volt Angliában ilyen monitor, hanem azt mondták, hogy na majd a Varszobában. megmondják, hogy megnéztük négyszer, ez a döntés. De ugye nem a warszobában hoznak döntést, csak elmondják, hogy megnéztük négyszer, és mi úgy látjuk, hogy 11-es, hát tégy, ahogy jónak látod. És szerintem ez a nagy probléma az egész dologgal, hogy van egy kontrollszervezet, ami viszont nem merik azt mondani, hogy kontrollszervezet. Tehát nincs mondva semmilyen szabályban, hogy a Varsóba fölülbírálhatja a játékvezetőt. Valójában döntést a játékvezető hozhat. De hát mindenki tudja, hogy az ő feje felett ott ülnek valakik, akik a fülére mondanak valamit. És ha már mondtak a fülére valamit, akkor ajánlatos... A fülére mit mondanak? Volt... Hát az, hogy nézze meg. <tos> Vagy azt mondják, hogy nézze meg, gyereki, ha van rá hogy nézd meg, vagy azt mondják, hogy figyelj, megnézzük, 11 et Ja, és nem is, nem is megy ki, és akkor... Igen, én. és ezt játékvezetője válogatja. Ezt akartam ki. Van, van, meg országjónként, Igen, Igen. tehát ahol nincs, akkor, akkor a vakon azt mondja, hogy 11-es. Vagy van olyan játékvezető, hogy fölülbírálta már a vart. Tehát azt mondta, Egy. hogy nem én vagyok itt, láttam, nem 11-es tovább ami az, az, az, az, egész az egésznek a nonplusz ultrája, igen. mert akkor minek van De a, az mert... kivétel. Tehát azt, azt hagyjuk elhagyagolhatni. Be is vezettük, meg nem is vezettük be, mert bevezettünk egy fölöttes szervet, amit nem hagyunk látja a fölöttes -e szervet. látja a nép a kivetítőn azt, amit lát? Nem. A helyszínen nem látja, a nem. tévé közvetítésben igen. Miért nem látja? Hát ez a jó kérdés, tehát megint okay. bevezettünk valamit, de Idő, nem merik. Ez egy nagy jól, időnként fel tenni jó kérdést. Olvasom, mert ugye honnan a pitlibről tudnám, hogy videóbírós beszélgetéseket hoznak nyilvánosságra, ugye a Premier League-ről van szó, ez még nyári történet. Mit hoznak nyilván? Mi az, amit ilyenkor nyilvánosságra hoznak? Ugye szerintem ez az a vonatkozása a ami ami ami Amerikában megvan, hogy, hogy kommunikáljuk a döntés meg az okait. Igen, mert, igen, igen. Mert igen. Hogy a nagyon sokszor nem értik a nézők, hogy miért született ez is csak az a döntés. meg. Ez szerintem... talán az előszobája annak, amit te mondasz, abszolút, hogy majd alapján fogják elmondani. Igen, tehát, hogy ma, azt nem merik meg. Az... Azt nem merik, a nem, merik, nem, nem merik meghozni azt De a döntést. Te, te el hogy... tudod képzelni a beszélő bírót, aki egyszer csak megáll, mikrofont kap a kezébe, és elkezd. Tehát minden lehet okézni, de egyébként szeretném elmondani, hogy ez tipikus, hogy Angliában, mert miközben én ironizáltam a felpernyel hazáján, Angliában ez benne van a levegőben. Tehát Angliában ugye régen is odaállt egy bíró, és öt percig magyarázott a, elmagyarázta a játékosoknak, hogy mit mérített. És senki nem volt feláborodva, mert az a futballkultúrához tartozott. Ugyanígy állt a játék, és akkurátus, az sehol a világon másod, Angliában... Egy egészen más futballkultúra van szerintem, mint az egész világon. Egy egészen más... Ott nem csodálom, hogy érik és érdekli is az embereket, és teljesen normálisnak is tartják. Van egy naivitás egyébként a futballal, meg egyáltalán a sok is. Meg ők állnak a legközelebb ez a teljes komercializálódáshoz. Tehát azért ott működik leginkább üzletként a liga, és látják, hogy valami rontja a bizniszt, tehát hülye bírói döntések születnek, és az emberek, akik de de a nézik a döntések, a benne van ez. A, igen. Ez, a, ez az, hogy győződjük meg, felel alapul. Em emberek nézik csak és nem tudják, hogy miért született egy döntés, az rontja é. a bizniszt. Valahogy akkor ez kell. Azért, azért is rontja, mert a, mert a lelkükben benne van, hogy mi egy igazságos igen, nép vagyunk. Így van, így van. Tehát, igen, az angol futballban ez benne van valóban. Mi van akkor, ugye, olvasva a kisokosban, hogy nem lehetett megnézni, mert egy zászló betakart, elromlik a technológia, Hát. Mert ugye az egy rockkoncertnek, egy, egy unpluggednak nem halála, a legfeljebb több sötét van, de egy rockkoncertnek halála, három ha háromszünet van. A varnak is halála, három ha háromszünet van. Nem tudom, hogy generátort kellene vinni, most nem akarom elviccelni az egészet. Belúg a zászló, technológiai zűz Mi a helyzet? Volt egyszer egy magyar-horvát 19 es meccs, még Várhidi volt a szövetségkapitány a magyaroknál és ott az történt, hogy nem is tudom, hol játszották valami nagyon kis pályán, ugye ilyen edzőpályaszerűségen, és beszaladt, kicserezték a magyar kapust a horvátok, üres kapura gurította van, a sát, és ott állt egy fekete macska gól vonal, és elakadt benne a labda. Nem gól. A fociban ugye a pálya része a játékvezető, és meg bármi, tehát göröngyön ki, hát ugyanez, ez része a dolognak. Az, ha a zásztó itt én is egy kicsit Léha, néha én is viccelhetek, ugye, mint te. Na, tehát, ha a barak. Ha... az egészet kibírnátha ha nem lenne? A micsoda? Maradé. A régi whitehall nem volt egy, egy osztop, ugye, ami a kameraszok ja. be folyamatosan benne volt, és mindenki kit akarta egy részét. Okosak, azt mondjátok meg nekem, hogy, ha tudjátok, hogy a teniszben hányszor lehet kérni hókáit? Fú, ez, azt hiszem szeptenként kettőt, vagy. Mennyi, és helye plusz egy. Na, befolyásolja a Hawkei kérést az, hogy igazon volt-e vagy sem? Vagy ha nem volt igazad, akkor elveszített. Ha igazad, Igen. akkor megmarad. Uh, ugyanez a fociban ugye azért nem lehetséges, mert itt ugye nem a játékos kéri. Hány? Benne van-e a szabálykönyvben, hogy egy meccsen belül hányszor szólhat bele a meccsbe a Nincs. var? Nincs. Miről tudtok, amikor a legtöbbször szólt bele? Ezt ami... nem számoltuk ne ugye. Nem, tényleg, és tudom. Mennyivel hosszabbodott meg a leghosszabb mérkőzés a 90 perchez képest a varmia? Hát a 10 igen, 10, 10 perces hosszabítások vannak, igen. Már rendszerese. Az sok vagy kevés? Ugye Hol, most már a régen hát hogy ugye az kéves? volt... Tizede hát a, a látni időnek. Én Ré kérdezem. Régen volt az az öközszabály, hogyha mindkét edző felhasználta mind a három cserélhetőségét, az ugye fél-fél percet számoltak egy cserél, akkor három perc hosszabítás van a meccs végén. Most már szerintem a hat a sztendert. Hat, hat körülé, öt-hatról a standard. Méri a bíró? Szerintem, idő? szerintem igyekszik mérni, aztán persze egy ponton túl hiába 15 perc megy el vele, akkor is csak 9-et fok ennek van egyem pszichológiája. Mennyire esik ki a bíró ritmusból, ami tudom, hogy a legkevésbé fontos a csapatokon kívül, de a bírót is mennyire hozza a helyzetbe? Ezt Nem érdekli szerintem. Hát ez, egy, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés ennek a pszichológiája, és például nem tudom, hogy amikor ezt bevezették, és szerintem ez egy nagy hátulütő ennek az egésznek, hogy a játékvezetői szervezetekkel, szakszervezettel mennyire és hogyan egyeztettek. Ezek nagyon fontos pszichológiája van. Az egyik ez a respekt, meg más meg tekintély, ez is egy fontos dolog. A másik ugye, hogy a játékvezető többsége, mi marad jobban benne a játékvezető hogy kiosztottam egy piros lapot a 15. percbe, és nem vagyok benne biztos, hogy igazam volt. Basszus. És ott van bennem az egész meccsen végig, és ebből jönnek ezek a kompenzációk. Na akkor oda inkább belengedek valamit, mert lehet, hogy tévedtem az előbb. Tehát ennek is lehet egy nagyon rossz dinamikája. És lehet, hogy van var, és most hát már nem marad nem ilyen beszélni, a bíróban, var. Mert... Akkor kimondva, kimondatlan, hogy hülyét is csinált egy bíró, hogyha nagyon sokszor. É, azt mondom, hogy az, az egyik oldal lesz, hogy megnézhetem, és akkor nem marad bennem ilyen bizonytalanság, hogy valakinek a javára tévét esetleg. Tévét nézni a var esetében, amikor 80 ezer ember fütyül, azért az nem egy ideális tévénézés. Nem, de hát ne, nem mindenki jó játékvezető, ilyen idegtűrés szempontjából de, sem. Hát várját, de a jó játék, a pool, azt mondtam mindig, akivel ugye együtt voltam, nem tudom, hát nagyon jó barátságban, hogy együtt voltunk kommentátorok évtizedekig. Tehát, hogy olyan bíró, aki nem csinál, nem, hogy egy hanem több tucat hibát egymással. olyan ez, nem létezik. Igazad van, a a egy új szituációt teremtett. Hát de jó, de azért mondom, tehát a világ legjobb játék, most nem azért mondom, mert a barátom volt, hanem azért, mert valóban a világ legjobb játék, valaha ott legjobb játék, az egyike volt. Az az ember azt mondta, hogy aki nem csinál 8-10 hibát, olyan nincs. Csivál, ebben neked igazad van, de közben nincs igazad, mert maga a pool mondta. Rendben van, de hát ő aztán vég, ismertem, Kályon fej volt, ő már nem lejárt lemez, egy halott nem tud lejárt lemez lenni, de, de a freudi felettes én, az itt konkrétan megvan. A felettes énnye, a var a bírónak, amit nem tud kiiktatni az életéből. Én voltam már olyan felvételen, ahol mindenki beleszólt a fülembe. Jobbról, balról az egyik szerkesztő, a másik szerkesztő, de lehet csak az egyik fülemben volt végül azért mégis a népet is kellett hallgatnom, és kivettem a fülemből a fülhallgatót, mert azt mondtam, hogy én nem hallgatom tovább, mert nem tudok a kelére figyelni. Ilyet a bíró most nem tehet. És amit mondanak neki... Én minden megteheti. A Szabály szerint megteheti. Ő dönt. De nem teszi meg. Olyan bíróni, olyan felfirak... mi, mi a szankciója? Hát azt nem tudjuk. De a, a nem fogják túl... szeretni. Egyrészt nem tudjuk, ugye ez a másik nagy probléma a játékvezetés, hogy nem lehet tudni, egy, hogy ugye, mi alapján delegálnak játékezményeket. Akkor itt két dugó van. Tegnapi hír, ezt muszáj mondom, annyira vicces, Argentin kupa döntő, Boca Juniors, Racing, tíz darab piros lap, úgy lett vége a hosszabbításban, hogy elfogytak a Boca Juniors játékosok. <síns> négyen maradtak. Várjatok, várjatok, nem ez a poén. Az a poén, hogy ezt a bírót delegálja Argentina VB-re, aki ezt a vezette. Én őt nagyon várom. És a Boca Juniors az nem a szerb. Sok a tehát vigyázni. Én ezt értem. Hát de... sokféle bíró van, tehát. De hogyha kihúzhatja a füléből. Te húza húzza ki. Hát nem kedves, miért baj? Láttunk már bírót, aki Ugye kihúzza. képzeljük nem. el, hogy a FIFA bevezet valamit, és a játék azt mondja, hogy kihúzza a füléből. Valószínűleg az ott az utolsó. Hát Jó, akkor viszont ott van a felettes, én Val. a való. Igen. Tehát amíg a bíró volt korábban, a bíró az volt az úr, nem? A bíró úr volt a pályán. Abszolút. Most nem nagy úval, hanem, hogy ő... a játékosok is respektálták. Égen, most már nem vagy. Hát, még azért úr, nem? Hát... Gendezek, van egy ilyen, van egy ilyen exlex állapot? Hát pont, pont a, az nem, a, nem azzal, hogy leköpik, meg nem tudom, most nem szózzani. Nem mondom. erről van szó, de, de de egész. Azért C van valami respektje Ke, most is, tehát bír... De Iván, képzelj el egy bírót, akinek öt perc erejig, amíg egyébként tart a várvizsgálat, Kiveszik a kezéből a bíráskodás, és azt mondják, hogy ez most outsource. Na de a, a, a, a játékos ott áll a pályán, és ugyanúgy röhög rajta, mert tudja, hogy nem, nem, nem a bíró, hanem a mitelnék én. Hát amugye, nem tud más csinálni. Ez nagyon vicces, mondja régen. Hát, az így, az, amikor bevezették a VART, először az volt, hogy ilyenkor megrohamozták a, a játékosok. Hát persze. A hát most a nem. Csinálták ugyanazt, amit régen, hogy rá kellene A, négyen, ötlen, a kéne Nem, rájöttek, hogy, izé, hogy felesleges. Hát és, és ott áll a És Röhögnek. igen. Na jó, de ezért nem veszett semmit a Tehát közülünk való. Tehát ez nyilván... Tehát, hogy olyan, még csak azt is lehet mondani, hogy nem vitte távolabb a bírót a játékosoktól, hát, mert valóban... Hát számomra igen, mert, mert lett egy olyan... Tehát, hogy közelebb került a játékosokhoz, miközben ő egyébként egy valaki. valaki. De van. a játékos tudja, hogy, mi, mi, hogy van hát egy felette. Én ezt értem, Igen. csak most hát arról nem... van szól, hogy a játék kultúrája, vagy a játéknak a nem tudom, mit csinál. De a te azt mondtad, hogy a tekintélyet ássa alá, nem ássa alá, mert, mert figyelembe veszik, hogy nem tehet mást. Hát senki nem lenne olyan bátor, hogy a FIFA jó jóat, utána veszethet maga Madagaszkáról, nem tudom, nba ármat. Ugye arról ír az újság, mert egyébként én ezt nem tudnám, hogy forradalmi újítás segíti majd a játékvezetők munkáját a Katari VB-n. A november 21-én kezdődő viadalom mutatkozik be a félautomata videóbírós rendszer, amely a leshelyzetetnél gyorsíthatja fel a döntéshozatát. A labdában is van valami izé, ami egyébként, tehát most már megvan a beszélő labda. Igen, a lesz ennek egy pontja pontjának az egész témának, mert hogyha kifejezetten a szabályt érzed... valamit nem értettem gyerekkor, én olyan hossz, ma már tudom, mi a lesz. De én évtizedeket értem le, úgyhogy az apám mondta, hogy lesz, én meg mondtam, hogy biztos, de fogalmam nincs mi Ott is volt egy felettes én. Azt mondta, hogy lesz. Szóval, ugye, ha szabályt nézzük szigorran, akkor lesz az egy ilyen dami változó, tehát vagy les, vagy nem. Ugye, tehát nincs olyan, hogy kicsit les, meg nagyon les, vagy les, vagy nem les. Mert ugye nincsen benne határérték, hogy 10 cent is les, az még nem les, de 1 méteres már igen. És ugye az a gond, vicces módon, hogy megvan a technológia, 5 cent is lesnek a kimutatására is. viszont teljesen idegen a játéknak a szellemiségét, hogy valaki 5 centivel előrébb állt, egyébként rugott, egy órásra, hogy Tehát nem lényeg. De mivel van egy technológia, mert tudjuk mérni, ezért igen, ezért hülyén néznek, ha nem mérnék, már tudjuk, nem? És akkor ebből Viszont jön az a teljes vagy. mondta, hogy az idegen teljesen a szellemiségétől a futballon. De közben egy szens. Is is Tehát az egy az adott, egy. Sármot a dolognak. Tehát komolyan mondom, hogy, hogy, hogy rábágta az apukát, hogy les, és nem tudta, hogy les, vagy hogy azt mondta, hogy les, nem biztos, Érzi, hogy les. volt. is kell, igen. Tehát, hát, vagy egy gyakorlás volt, amit nem Hát, a jó, hát átni. most. De... Na, és volt ez egy probléma, mert ugye, és ezzel én nagyon sokat olvastam ebbe a témában, amikor ezzel foglalkoztam. Premier-igbe bevezették ezt, és hát. Sokkal kevésbé. már fog volt? Alig, alig. Most ezt az argentin ig Nem úgy de, de, de, de egész tartott ugye, ugye ott képkockákból, tehát megállítjuk a kép Képet, és úgy működik most is a lestek megállítjuk a képet. Most a kép van, mit tudom, milyen képkocka, hány frame, meg mi, akik értenek, ezt tudják. Ö, és hát ennek is van egy holtjáték. Tehát nem tudom, pontosan akkor megállítani a képet, amikor a lábát elhagyja a labda. Vagy legalábbis azt is csak becsülöm, vagy megpróbálom. Nem meg, meg lehet megállapítani. Hát vagy legalábbis nagyon nehéz, és ugye ez függ attól, hogy a kép nem teljesen hát, megoldott. Nem, ugye... de az már látható, nem, hogy a Vagy legalábbis hát mi de azt hiszem, hogy, hogy pont, tudjuk, pont lábán van a labda, vagy már egy kicsit, tehát hogy ebben de ugye. De még ott ki, mondjam, hogy kiszámolták, hogy igazából 30 centi holtjátéka van a videóbírónak. Az sok. Az sok. Hát amikor 10 centis leseket fújnak vissza, 30 centi a hiba határ a képnél. És ezért nagyon fontos az az újítás, hogy fél autóonta lesz és csip lesz, mert innestől kezdve nem a buszba ülő emberek, hogy milyen gyorsan nyomják meg a space-t, hogy megállják a kép, hanem a csip fogja megmutatni, mikor a lábát a labda, csak ez ugye ebből a szempont... ez ne, Azt mondom, hogy ez ebből a szempontból jó döntések tűnik, hogy jobb döntések születnek, de valójában küzdünk az eredeti problémával, hogy kiszűrünk 5 centis leseket, mert a szabály csak így értelmezhető, hogy vagy lesz, vagy Mondhatok nem lesz. Mostok még ez az 5 centis leseket, ez még inkább főháborít, mert miközben a hatalmas tévedéseket legalizálunk. Ekközben cent is leseket hatalmas lelkesedése bemondunk, amelyeket soha senki nem vett volna észre. Soha senki, még a vesztes csapat sem. Igen, mert itt jó a szabály, mert itt ugye a szabály Igen. egyértelmű. Az, hogy a kéz, meg a testtestelni ütközés, meg nem tudom, ott meg ugye hát mindenki az úgy értelme. ezt a kezdeni. Ma, ma már a kezdezés, azt komolyan mondom, fogalmad nincs. Fogalmad, ahogy te voltál eszel. Úgy vagyok a kezdeni, a becsület számra, De ezt hogy éled meg Szörnyen. Szörnyen, nem tudom, de beismerem, Nem tudom. Tehát most legutóbbi élmény a Juventus-Inter. Kétségkelő egy Danilo nevű brazilnak a kezéhez hozzáért a labda, fogalma se volt, hogy hol a labda, mikor megállították, a bírónak szóltak, hogy álljon meg, ez a juventus Brazília. akkor ez a Danilo nekirontott a bírónak, hogy nekem a mi miért állítja -e egyáltalán meg? Hát teljesen szabályos gólt, nem, nem érezett semmit, kiderült, hogy valóban a kezéhez ért, de Láthatóan hiteles volt a palé, hogy nem is ért. Nem ért. Tehát ma nem szoktak... Hát itt van az, amit mondottak el, hogy hiába fut oda, nem ott... De jó, ott de ilyen. ma nem szoktak oda rohangászni, ő azt is mondta. És oda rohant a Danilo és föl volt zaklat, hogy de bíró úr, de hát de én... akkor, akkor másodszor földeszem a kérdést... Ö... És öt percig állt. Nem lett attól a foci minőségileg más? A te szemedben? Hát... Ha, arra kérdez, ha az a kérdés, akkor inkább úgy válaszol, hogy így is nézem, akkor nézem. Tehát ezen nincs ez, miről beszél. Ez, igen. Tehát, tehát nincs választás. Minőségére más lett. Más lett. Én szerintem a val rontott a futballon. Rontott. Hülyén érzed magad? Nem csak én. Ki van szúrva mindenkiben? Mert fölösleges. Tehát az eddigi vitákat nem szüntette meg, azt elismerem, elismerem hogy ö, van, amit jól ítélnek meg. Tehát nem úgy van az, hogy 0 százalék. Van, amit az, amennyit azonban rosszul, az ártnek, árt a futballnak, és még a jó ítéletek sem biztos, hogy jó jót tesznek a futballnak. Tehát nagyon-nagyon fennmaradt a dilemma, hogy ez minek. És hogy, hogy konkrétan senki nem meri azt mondani, az halálbiztos, hogy ezzel jobb lett a futball, ez már önmaga a válasz. Ha egyszer nem tudod, hogy gól a Wembley-ben, akkor nem gól. Többet keres a VAR, mint a bíró, mert azt is olvasom, hogy a VAR játékvezető bruttó 100 ezer forintot, az AVAR, az 75 ezeret, az operátor 50 ezer forintot fog keresni mérkőzésenként. Ez, ez a magyar futballban van egy példa? Hm. Hát nem az ő füzető, van probléma azért. Szerintem belefér. Én jól tudom, hogy két busz van jelleg Magyarországon, vagy azóta már több busz van. Tehát, hogy, hogy, hogy... Mert ugye arról is szó van, hogy ez befolyásolja a mérkőzés számot, mert ugye nem lett mérkőzés, morméhez. Mérkő. Ez egy nagyon fontos, és kár, hogy nem tértünk, pedig a, a eszembe volt, hogy ezt mondjam. Ugye azért a focinak az igazságossága, rítusszerűsége, globális népszerűségében nagyon-nagyon nagy szerepet játszott az, hogy focizni mindenütt lehet. Mindölt ugyanúgy lehet. Reklámok voltak szerb erről. három, vagy harmadik osztályba a a néz, döntő, farkot. és a világbajnoki döntő ugyanúgy meg lehet rendezni bárhol, most így. Így értem. És ennek vége van a varral. Tehát a szerb harmad osztályban nincs var, és az egy másik játék ettől kezdve, bizonyos értelemben, mint amit a világbajnokságon játszanak. Tehát ez könnyen lehet, hogy egy egy és baráti köre a szerb harmad osztályban fog föltűnni. Nyilván. néző? E, hát, Hosszú távon eredményezheti ezt, csak, én csak az elvre akarok rávilágítani, hogy ez a típusú egyenlőség a futballnak, hogy nagyon fontos része volt a romantikáinak meg a rítusának. Ez, ez, ez az, már az, így... az én szememben, aki nem számít semmit se, ez minőségi változás, ez egyértelmű. Egy és baráti köre továbbra, és a futball stadionok lelátóin lesz. Nincs más választása. Én ezt értem, Iván, de közben lett valami, ami tőled idegen, csak tudomásul kell, hogy vegyed. De... Meg. Igen, de ezt úgy apostrofálod, mintha az én egyéni problémám lenne. Szerintem ez... De most te ülsz itt nekem, te vagy egyéni egy probléma. problémája, én szerintem, mert a futball... Én ezt értem, az de A mi... Katari világbajnokságot a fél globus egy, egy ugyanaz nap egy időben. Fél, nem tudom, három és fél milliárd ember, az fél globus, ugye? Semmi más nem néz. Tehát ez nem csak az én problémám lesz. Egy én... magyar vízilabdá... Igen? A, csak szerintem az egy nagyon fontos aspektus ebben hogy Valószínűleg erre bázíroz a FIFA is, vagy az UEFA is, amikor ezeket meghozzák, hogy lesz egy generáció, van egy uh -huh. generáció, így is megnézi a mencseket. Lehet, hogy elégedetlen, nem tetszik nek. Úgy is megnézi, mert mit csinálja, mert 40 éve nézi, 30 éve nézi, 20 éve nézi, 15 éve nézi, úgy is nézni fogja továbbra és is. Mit mert mit néz helyette? <gül> és az új generáció, viszont fontos, hogy tehát akik most jönnek be, és ahol nagyon nagy versenyt lát a fifa UEFA, hogy sok versengő termék van, és ugye, hogy mennyire biztos, hogy a következő 50 év és a foci lesz, nekem és ebben neked a kapcsolatban értem, hogy nem, mert, mert látok ezzel kapcsolatban a kapcsolat szélyeket. Mármint ős nem a futball primátusát? Igen, igen, igen, igen. És ugye valószínűleg ez, ők ezzel magyarázzák meg üzleti lelkultúrát. Mit törhetne Hát most csak nem szeretem fölnagyítani ez ilyen személyes élményeket, de én nagyon sok olyan tizenévest ismerek, aki valójában már nem néz foci, mert csak 90 percig, ha hanem ő onnan ismeri a játékosokat, hogy fifázik a konzolon. És hogyha, ennek ugye az a az nagyon provokatív föltevésem, hogyha a FIFA-ban nem Messi-nek hívnák messi hanem adnának neki egy teljesen fantázia nevet, akkor nem tudnáki ki a Messi. És ezért egyébként nagyon fontos most az a váltás, hogy a FIFA és az e Sport nem tudott megegyezni a következő időszak, mert FIFA-nak fogják hívni a játékot. Ebből a szempontból mindegy addig, amíg a játékosok valósak benne. De mi van, ha nem valós játékosok fognak benne szerepen névvel? Hanem kitaláltak. Egy csomó fiatal generációs Ö, játékosnak, tizenévesnek ez a kapcsolódása folyok. Nem ülnek le izé, két orosz szájbar meccset nézni. Ők nem tudják azt értelmezni, ami két óráig tart. Ez nagyon-nagyon veszélyes, sokkoló. És ebből a szempontból sok nincs például a az ötperces leállásra sem, mert legalább nem kell figyelnem, Most van egy kis szünet. Nem tudnak a mostani szünetet. Izé nem tanultam most... bennetek. Minden... Tehát iránta gondolkodtál, hogy mit fogunk tudni beszélni, de igen, ez abszolút. Ez hát, így te De ellene szól, tényleg csodáltalgattam. hallgattam, e és logikusan beszélt. de ellene szól, hogy egyelőre nyomaiban nem látszik a futball, nem a var egyáltalán a futball primátusának megingat, megingása se látszik. Tehát ugyanaz a helyzet, mint 1920-ban, e 2020-ban, mint száz éve, e pillanatban még az a helyzet. Lehet, hogy neked igazad van, ma Száz év alatt nem ingott meg, de még csak repedések sem kellett kezdve. Itt csinálsz kell -e valamit akarsz mondani? Annyi látszik, nem, ez, ez jogos, ez teljesen igaz, annyi látszik, hogy a, a Bajnokok Ligája nézettsége az egyenes későse szakaszban az elmúlt két évben már csökkent, de legalábbis nem nő olyan robbanásszere, mint az előző tíz évben. És a VB? A VB az egy nagy kérdés. Hát millagyag az olimpiánál többen nézik. Abszolút, tehát szerintem a világban még tartja magát, és azért ez egy nagyon fontos projektje a FIFA-nak. Tehát nagyon nagy baj nincsen, csak a tendek meg a, tre a trendek. De és a, te látsz, te valami, a VB, nem látszik semmit. Nem, nem, az nem a FIFA, az nem a FIFA, az az emberiség problémája ebből. <gül> nagyon, na, nagyon sokat használ a VB-nek, hogy négy évente van, ugye. Az olimpiának is sokat használja, ritkán van. Uh, tehát emiatt van egy ilyen unikalitása. Nagyon kíváncsi vagyok, meg ugye nyilván ellensúlyozák, a most már majd 48 résztvevő lesz, mert akik ugye részt vesznek, ott biztos nézik, mert végre ott vagyunk a világbajnoságnak, tehát mindent megpróbálnak ebbe az értelembe. Viszont én nagyon kíváncsi leszek a mostani csoportkörnek a nézettségére a úgynevezett nyugati országokban, hogy mennyire lesz érdekes. Én megnéztem a csoportkörnek, hogy milyen beosztások vannak. Valószínűleg ez az első nagy torn az életemben, hogy nekem fog megnézni minden meccsét. Egyrészt mert nem lesz időm sajnos, másrészt meg tényleg a csoportkör elsőre érdektelennek tűnik számomra. Egyébként ebben van igazság, ha nem kéne dolgoznom, ezt hangosan mondom, nyilvánosan mondom, tudom, hogy nyilvános felvétel, tehát, hogy ha nem kéne dolgoznom, én sem néznék meg Nagyon, ez, ez valós probléma, mert egyszerűen nem tudok, hat meccset a csoportkörbe. Mondjuk a brazilokat nyilván megnézi az ember, ez az ember, és akkor nem tudom, már német-spanyolnak sincs a tétje, mert a másik kettő olyan messze van tőle, ez valós probléma, de hozzáteszem, hogy a világbajnokság van egy második két hete is, és azt a nézettséget meg majd meg lehet nézni bármi. Tehát az, ahhoz képest, a, hogy hívják a Superbowl, jó, magyarul az az egészen unikális eset, hogy én is ezt a szót használja, amikor az Atletico Madrid úgy kapott 11-est a 99. percben, hogy a játékvezető korában a 96-ban már lefújta a mérkőzést, de a varjezésére visszanézte az utolsó szögletnél történteket, és végül kezezés miatt büntetőt ítélt, és így a hármas hípszó után is folytatódott a játék, valójában abban az egész történetben, amiről mi eddig beszéltünk, abból már nem ló ki. Szerintem nem. Ezek nyilván ilyen olyan esetek, amik ritkán történnek meg, és az egy nagy visszhangot váltanak ki. A Manchester Unitednek is volt egy ilyen meccs a pár éve a Brighton ellen. Elő. A, ahogyan most a VART alkalmazzák, az lehetőséget ad ilyen érdekességekre is. Én meg azt mondanám erre, hogy a futballnak olyan kreditje van, amibe minden belefér. És ez a múltjából táplálkozik. A hagyományai. Akkor zárok. A hány éves? Hát én most már hiszen, 60 körül. Ja, Legyen. hát akkor nálad sokkal idősebb, Ivánhoz meg hozzám közelebb áll. A Varmos már pozitív hatással volt a futballra, a súlyos hibák száma drasztikusan csökkent a bevezetés után. Azt várjuk, hogy a leshelyzeteket jelző félautómarra egyszer újabb előrelépéshoz. Tisztában vagyok vele, hogy a lehetséges leshelyzetek megállapítása, olykor túl sok idő tesz igénybe. Az új technológia révén gyorsabb és pontosabb döntések születhetnek. Korina szerint a videóbíró bevezetése így a generál jó hatással volt a labdarúgásra. Mondhatott volna mást, hogy hogy intézzük el ezt Jó, Most milyen pozícióban van egyébként? Valami FIFA uh, játékvezető? Igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. igen. Játékvezető Exofico. testületének elnök. ex mondja persze. nyilván. De egyébként nem vitatom eltől, hogy ez gondolja, közel áll ehhez a véleményem. És egyébként fontos, amit mondt, hogy érzékelik azt a problémát a FIFA-nál, hogy túl hosszú ideig tart bizonyos döntések meghozatala, és már lépnek abba az irányba, hogy ez csökkentsék. Itt az ez majd a, a számomra nagyon érdekes körülmény, hogy Oké, okay, de ha nem lesz behúzva 5000 vonal, nem tudom hány percen keresztül, hogy minden néző föl hogy tényleg ott volt az a 13 centi különbség, akkor is elhiszik-e majd a döntést. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a Kollinának személyesen is van hitelen állam, de abból a pozícióból más nem mondhat, és ugyanabban a pozícióban ült már olyas valaki is, aki a 90-es VB döntőt elvezette, és utána a Bíróbizottság vezetője lett. De az, már egy újabb beszélgetés témája lesz, hogy a FIFA Egyébként milyen alapon moralizál, de az egy másik kérdés. De az, hogy szemüveget a barnak olyat már nem lehet. <gül> nem. nem. És most nagyon érdemes mondani, hogy szemüveget a bírónak, hiszen a szemüveg a bar. Így van. találva. Mondandó, még? Figyelj! varral vagy var nélkül, 60. alig várom, hogy kezdődjön a WB. 65 perc volt Iván, te aggódtál, hogy mit fogunk tudni beszélgetni, negyed óraig. Én összeosztalak egy ifjú tehetséget. Egy óra, igen. reméltó, amiket mondod. Úgyhogy abszolút. Jövök máskor is. Ő egy nagy bölény. Tudom, hallottam híre. Na jó, hát most már csak udvarom. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönjük.